פרק ל"ה הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת אדוני בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה לאמור הלך אל בית הרכבים ודיברת אותם והביא אותם בית אדוני אל אחת הלשכות והשקטה אותם יין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 ואתן לפני בני בית הרכבים גביעים, מלאים יין וכוסות, ואומר עליהם, שתו יין. ויאמרו, לא נשתה יין, כי יונדב בן רכב אבינו ציווה עלינו לאמור, לא תשתו יין, אתם ובניכם עד עולם. ובית לא תבנו, וזרע לא תזרעו, וחרם לא תטעו ולא יהיה לכם, כי בואו הולים תשבו כל ימיכם, למען תחיו ימים רבים על פני האדמה, אשר אתם גרים שם. ונשמע בקול יהונדב בן רכב אבינו, לכל אשר ציוונו, לבלתי שתות יין כל ימינו, אנחנו נשינו, בנינו ובנותינו. ולבלתי בנות בתים,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 ותשמרו את כל מצוותיו, ותעשו ככל אשר ציווה אתכם. לכן כה אמר ה' צבאות אלוהי ישראל, לא יכרת איש ליונדב בן רכב עומד לפני כל הימים.